Tjena. Hej Tom. Hej. Hur är läget? Det är nice, det är nice. Ja, Ja, är superbra. Mount. Jätte... <laughs> <laughs> det är väl precis det vi pratar om innan. Inte prata i munnen. <laughs> Inte, Exakt. Vi är ändå i den kanske ljusaste, fräschaste radiostudien som existerar tror jag. Alltså, det brukar vara ganska så mugget och trött ja. i alla fall var det så var det i Uppsala i alla fall. Jag sände det studentradio där. Mm. väldigt så murrigt murrigt och slitet och lite möjligt ja lite möjligt och så, gamla, vet, avgnuggade, så, här, och sånt. Ja, så kan bli träbitar jag har också sen student gör det i Linköping det känner igen ja. mig så väl ja. det är alltid någon doft som liksom ligger ja, absolut. över mycket killar, äh, som det, är det, det luktar illa och så står det en jättestor skylt. Så här, in, absolut ingen dryck och inget, inget, ingen förtäring i lokalen. precis Vi tar igen det nu kan man säga. Ja. Som vanligt alltid öl på bordet i ja. Annie och vänner. <laughs> <Tack>. <laughs> Mount Liberation Unlimited var det jag skulle säga precis när vi börjar prata i munnen Jag har jagat er ända sedan jag hörde er för jättelänge sedan. Men och liksom så här. jag har att så många gånger att jag har på tom ut här, ni måste vara med i podden då du bara mm. <laughs> <laughs> jag har nästan trottat det det här är motvilligt är här, är det absolut här. inte <laughs> verkligen inte det känns superkul gud vad bra ja. uh, vi, jag såg er senast också på uh, The Green Door Project uh, Just det. sjukt bra spelning Tack ja, det var superroligt de hade byggt en så himla rolig scen. Mm. Mm. Det, det stod liksom människor runt omkring en som i en cirkel. Mm. Det, var, det var ganska kul. Jag stod liksom i en trappa och tittade ner på er. Mm. Det, kändes, det kändes speciellt. Alltså man kunde vara väldigt nära och, mm. och kolla in mm. hur ni jobbar. Ja, det blev lite... väldigt skönt. Det är lite som en omvänd scen. Det kan vara lite, eller jag, jag tyck, eller framförallt med den här musiken så tycker jag det är lite jobbigt om man står på en scen och tittar ner på människor. Ja. Mm. Det är mycket skönare om det är tvärtom. Det blev ja. lite så här gladiator vibb. Man kände sig som du vet, stå i mitten och verkligen Diaz ska slåss. Alla stod upp och kolla ner på en så här liksom... Du var Russell Crowe, jag var Joaquin ja. Phoenix. Kanske. Exakt så. <laughs> tummen ja. upp. Exakt det var så också det. en dude som stod åt en stor pizza, så här, i handen eh, precis jag som jag för er, en spelade spelare som jag störde mig på ganska mycket men ni, men ni märkte inte honom, eller hur? Får man får man ta med sig pizza in på klubb? Det, det, är det känns som det att, att vakterna tar fast den då. Ja, men verkligen Det var verkligen en hel pizza i en kartong Åh oh, jävlar, <laughs> det och, och, vad, Ja, vänta, det såg en pizza truck det såg en sån här food truck med, som såg pizza utanför tror jag, det var inte ja, han, ja, han, liksom, han, han ville verkligen se er men han var också mm. väldigt väldigt hungrig så Han, var tvungen han att vill käka pizza <laughs> Helt okej okay. ja. vi, vi tog inte ett duggil upp Så mm. pizza kill om du hör det här så vi, vi är okej, okay. vi är ja. Jag är nu förbannad ja. <laughs> <laughs> ni, ni ska få spela lite låt som ni gillar eh, Som är nya och sådär, Som ni lyssnar på just nu eh, mm. Men vi börjar med någonting som ni är lite inblandade i själva Smyg igång här i bakgrunden Vadå? Mm. Det är en remix som vi som släpptes för några vecka sedan Uh, på en, en snubbe som heter John Sable Som kommer från Nya Zeeland mm. uh, Som vi, vi fick en låt och rekonstruerade den mm. ganska ordentligt Nu, nu sneglar ni på varandra och lite så lite luriga ut Var det något? Nej, nej, nej. Det är men Den är på. väldigt annorlunda från originalet Ja, mm. mm. alltså det är den eh, enda remixen vi Liksom verkligen göra något eget av det ja. istället för bara, Som många remixer kan vara Att man bara ändrar lite grann och sådär. Exakt. Det är den enda remixen vi har gjort Och jag tror ja. att vi, vi har pratat lite om Att det har varit så här alltså, Det här med remixer kan vara lite långtradigt ibland För att det låter typ likadant som originalet Men så bara, jag la lite mer reverb På den här kicken där mm. eh, Så vi vill göra något helt annat Så nice. Den här gitarrgrejen gitarr är ju så himla bra. Och det, vi pratade om det under maten här. Det är ju det fanns inte med i originalet utan det är ni som spelar. Ja, ja. Det är jag som fick uh, utloppa mina, <laughs> mina gitarrkunskaper. Ah. Like guitar skills. Ja, jag gick, uh, när jag gick på gymnasiet så gick jag på en sån här musikgymnasium. Mm. Och då hade jag uh, lärare som försökte tvinga mig att spela gitarrsolom i, mm. i tre år. Men du vägrade. Men jag vägrade då. Nu sitter jag här. Ja. Och blir... Jag vill bara spela kode, eller hur? Ja. Ja. Kompa. Ja, kompa. Ja, men det var så otroligt. Jag kommer från samma. Det var så vi träffades, jag och Tom. Vi gick på den här skolan. Det var en väldigt hets att man skulle vara liksom störst och bäst och uh, snabbast på att spela grejer. Uh -huh. Man skulle spela i terroristerna, hårdok-solo och, <laughs> och trummorna skulle, skulle vara dubbla baskaggar. Och <laughs> och mycket sånt sådär. <laughs> det var roligt. så roligt. Uh, jag tyckte det var ganska kul. <hör> De tyckte inte det var lika kul så att han gjorde lite revolt <hör> ja. om den grejen. Liksom. Niklas var ganska bra på att spela trummor och jag var ganska dålig på att spela. Jag var jättebra på att spela <hör> Så det är där det kommer ifrån. Men, men det är ju det himla, himla roligt när man kan gå hela varvet runt mm. och så bara, ja, det här kan vi ju spela gitarrsolo på som är något liksom helt annat och är, är menat att vara... Sticker lite i, i ögonen på alla house techno människor så åh är ja. dina gamla lärare sitter och myser nu ja. när de lyssnar liksom shout out till Tony Borg till... ja. <laughs> ja, ja, jag, hopp jag, jag hoppas det absolut jag hoppas verkligen. ja men vad då finns det ett motstånd i uh, dansmusikvärlden mot uh, gitarren i, eh, i Ja alltså gitarrn, gitarrn, gitarren är ju en väldigt väldigt tydlig symbol kan jag tycka för, för allt som Alltså, man hatar. för allt som man inte tycker ja, om ja, alltså sorry. rockband jag ihåg. Ja, ja, det exakt. är ju väldigt mycket rockband mm. eh, och, och, och, och så är det ju även kanske inom mycket av den icke-elektroniska elektroniska musik alltså typ ja. punken hatar ju typ elgitarr och framförallt gitarrsolon eh, jag kommer att ihåg att jag lutar mig ganska mycket emot eh, ett citat som Joe Strummer som spelade gitarr i The Clash sa och var så här. Uh, I hate guitar solos I hate them for two reasons The first one Because I can't play them And the second one Because I hate them <laughs> och, det är, och det är ganska mycket så här Det är så bra Det, det säger ganska mycket om, om det, det är så himla uh, i, I brist på ett bättre ord Det är väldigt runkigt Ja, <laughs> ja väldigt så det var tråkigt oftast Exakt Men ibland kan det vara kul men hur förhåller ni er själva till er så här utbildning och just den... Äh, så här, saker ska vara på ett visst sätt, viben, idag? Som du sa, du, det känns som att du har, du har gått hela varvet runt. Ja, Är det samma för dig Niklas? Lite så. Man var otroligt trött på... På liksom jazz fusion och typ funktrummande och sånt efter har gått den här skolan det är ju det som man har som fördomar mot... Typ ja, men precis. Att det är, är ja, men de här, här briljerande trumsolorna. Sen, det är lite så hela vägen varvet runt på det sättet att man, man inser att det är ett... För oss, när vi producerar musik, det är ett vapen som vi kan använda för att få våra grejer att kanske sticka ut lite grann. Mm. För att man kan lägga liksom kongas eller trumsätt eller göra någonting sånt. Utan att det är något större problem. Man behöver inte leta upp och samla delar och programmera din i en dator utan man kan Nej. göra det automatiskt. Och när man inser det att det är en sån otrolig tillgång då mm. eh, så är det ju, blir man väldigt glad att man har den, den grunden att stå på. Tillgång för kort. Liksom. Ja men Mot det... alla sovgummsproducenter. Ja. ja, lite så. <här> att det är, sen inser man, När man inte gjort det lika mycket på taget så inser man hur kul det är att typ spela, alltså verkligen göra spela sån musik. Mm. Eller du vet spela rum och spela gitarr, Jag tror du också känner Tom att man inser hur jävla när man inte behöver göra det längre då mm. blir det helt plötsligt jävligt, jävligt lockande och kul mm. att och hålla på med det för att det, det är väldigt kul. Jag har ju också varit inne väldigt länge på att säga nej men riktiga instrument är stråkigt och bla bla bla det har varit mm. en långsam period av att det lekfulla har legat i att man, alla har tillgång till internet och alla mm. kan göra musik hemma men nu börjar jag också känna mig väldigt, väldigt avundsjuk de som faktiskt kan spela. Ja. så Att jag sa nej, totalt nej till såhär, blockflöjt om man nu ligger <laughs> tvåan. Ja. Jag förstår vad mamma menar nu när hon så sa, fan, du borde kunna titta ja. sin Den som ändå hade blockflöjt-chopps. Alltså. <laughs> <laughs> Då hade man kunnat göra riktigt feta bangers. <laughs> blockflöjt. Vad får ni för känsla av den här musiken? Flytande, ja. flygande, drömskt, men samtidigt lite, lite kallt. Mm. Tyngdlös i en kall ja. vattentank. Typ. <laughs> så. Ja. Det känns väldigt äh, typiskt Dorisburg. Ja. Det är ju... På vilket det... sätt? Nej, men, om man kollar, just det här med det här kyliga, ganska studsiga ljudet liksom... Mm. På gränsen till liksom minimalaktiga plipp, fast det är med lite mer tyngd i, i trumslagen. Mm. Och den här ganska så här, kalla volumösa ljudbilden. typ Jag, jag, jag tycker Doris Buris bästa låt i ju den här tundra. Oh, som också är, är döpt bra. efter ett islandskap. Den är fantastisk. Ser att mycket av det han har gjort efteråt, efteråt är liksom, bygger på det samma sound. Mm. Karja, kalla studsiga ribben. Verkligen. Det, det är som att det ligger någon... Det här glittriga som ligger och så ovanpå det, ja. det mörka. Det är sån bra dynamik i det, tycker jag. Mm. Uh, Doris Burg har ju varit med här innan. Jag tycker alla ska lyssna på det avsnittet för det är en av mina absoluta favoriter. Uh, sån rar Gullis också, <laughs> och ett geni, ja, um, orättvist, att <laughs> del är både och. Ja. <laughs> Men det här var i alla fall Cassiopeia från um, det här kommande släppet som heter Irrbloss, som, som kommer i dagarna tror jag, eller ganska snart i alla fall. Som är ett album? Ja, ja. något så ovanligt som ett dansmusikalbum. Mäktigt. Ja, så himla mäktigt. It's uh, a rare breed. Mm. Vadå, som... med dansmusikalbum eh, mm. ja. Eller eh, i alla fall inte börjar bli, bli bra lite mindre rare. Album. Ja, absolut. Mm. Det känns som att det börjar bli mindre rare breed. Det känns som att man folk släpper <laughs> ganska mycket album mer och mer, eller? Mm. Det är skönt. Är ni sugna på album? Ja, kanske. Kommer det något eller? Jag tyckte det var speciellt att du sa att det var kallt. För att jag, innan vi skulle börja här idag så, så tänkte jag så att de kommer ha med sig så varma låtar och jag kommer bara att spela kalla låtar. Det var verkligen något som jag så här, äh, klurade på. Uh, nu ska vi köra någonting här uh, som ni har plockat med er. Mm. Uh, som vi faktiskt också spelade förra veckan, Moomin. Ja, För att en annan låt. Glad att ni tog med det här också. Ja, men kul. Uh, hur kommer det sig att uh, ni valde den här alltså? Woman Han, to Woman. Woman to Woman. Alltså, Moomin har. Uh, Smallville, Hamburg. är nog en ganska stor anledning till varför vi två håller på med dansmusik idag. Uh, vi typ <laughs> reste som 19-20-åringar ner i Hamburg och gick på smallville och det här mm. drömska sömniga soundet var något som verkligen, verkligen talade till oss mer än typ technon. och Det kändes ja. lite som att det var, det var en ganska stor anledning till att vi hittade oss själva i hela den här scenen och typ hittade hem lite på något sätt. Det här är ju otroligt cozy. Och varmt och mysigt. Det är som att man bara vill så här gosa ner sig i den här låten. Typ Verkligen. Som serväs i Robin Hood i ja, kudden. Det är i lite la... som en, en, en, en ljudfilt. Mm. En mm. varm ljudfilt. Är det någonting som ni brukar liksom prata om? Varma ljudfiltar? Ja, alltså, vi pratar nog ganska mycket om värme skulle jag säga. Mm. Vi pratar ganska mycket om eh, värme och kyla och filtar däremot lite mer. Te alltså, ja, alltså man kanske skulle kunna säga täcke istället och det är något vi pratar ja. om en hel del. För ja. tecken är väldigt eh, bekväma. <laughs> ja. ja. Liv, det är nästan det värsta som finns att komma till ett hotellrum i mellersta eller sydliga Europa mm. så har där den inget... Det är bara en jävla... Att, ja, eller ännu värre fan. på att jag lakan som bara ligger. Så det ja. är ju, det, det skiter i om det är för varmt för att täcka. Jag vill ändå av täcke. Man vill ha den här liksom lätta tyngden på något sätt. På Exakt. Ja. För alltså. det gör att det är lite så här katarsis, ligga liksom, i livmodrig känslan tror jag. Ja. Man vill liksom bara omsluta någonting mjukt och varmt. Gud, och så. jag fick åka såhär, för första gången i mitt liv någon slags uppgraderad flygtur från <laughs> USA. Ja. Det, var, alltså, det var inte Fair. så fancy. Men, ja, det, var, <laughs> det, var, det var i alla fall bakom ett skinke och man kunde fälla stolen <laughs> och, och någonting som jag inte hade tänkt på, som jag nu mer alltid kommer tänka på, är just det här, att man får ett täcke. Alltså, det var ja. underbart. att Jag somnade mm. innan planet lyfte och sen sov hela vägen och bara... Och här, ja. Fräsch var grymt att tecken på plan, det är ja, helt fantastiskt ja. det. Jag vill ha tecken. jämt ja. Vi måste prata med vår agentur Om det här ja. på <laughs> Tecken på täckrider <tech> ja. <laughs> Moomin, ja. woman to woman ja. uh, Vi snackar lite här om jag Just den varma känslan hur, ja. hur, hur framkallar ni den när ni gör musik? Oj, det är på så himla många sätt alltså, Jag skulle nog faktiskt säga att värme är nog en, ett av de adjektiv som vi kanske använder mest i vårt musikskapande När vi pratar om, Det är ganska oklart dock vad, vad mm. det är, vad det egentligen betyder mm. Och det, jag, tror både, både, alltså, jag tror vi två kanske har säkert lite olika bilder av vad, vad, vad, vad någonting varmt är såklart Men vi mm. är ändå tillräckligt samma känsla av det för att det ska gå åt rätt håll. Alltså jag tror att när, när det kommer till eh, dansmusik, vilket vi ändå pysslar med i någon typ av utsträckning så är det, det, det blir en himla massa, det blir en himla massa olika nivåer. Men jag tror att vi pratar om värme dels i ljuden. Mm. Typ, ja men det här låter varmt, att det är, att det inte låter sterilt, att det är så här brett och lite fluffigt och lite puffigt. Mm. Eh, och sen så tror jag att vi pratar om värme i harmonier. att ja. det är, Att det är liksom det på något sätt framkallar så, här, alltså, även om alltså det framkallar positiva känslor även om det kanske så här, framkallar kan skava lite. lite, lite, lite, lite, lite jobbiga känslor så är det fortfarande omhuldande på något mm. vis ja. och sen tror jag också så om, om man går in på dansaspekten att man pratar om att vi tänker nog ganska mycket på värme som någonting som flyter där på dansgolvet och inte är speciellt läskigt och Nej. aggressivt och så här mycket, Ingen ska mm. kippa på er låtar. Nej. Nej men precis. Nej, men lite så. Det ska vara någonting Nej, men, man, man dansar sig genom ja. igenom en lättja och inte ja. på en att man tänker man ska Åh, inte Åh, nu är det dags att gå till toaletten. Alltså, det är en, ett, en känsla som jag kan som jag kan här, få när, jag, när om jag dansar jag älskar själv också så dans, alltså liksom stå framför skidspelen eller live-uppsättningen mm. och äta, vad kan, och äta <laughs> jag med pit med pizza liksom. <laughs> att när man känner den här känslan av att det är lite så samhörighet med golvet och det känner, du vet man får nästan så här bilder av du vet man har sett gamla så här MTV-klipp från typ, mm. eller du vet så gamla 70-talsprogrammen om du vet när man filmar folk som dansar snyggt. Att man ja. nästan känner sig som en sån människa. För man känner sig så jävla skön. Ja. Och alla, alla i rummet är så jävla sköna. Det, det är för mig, Ken. Jag tycker att det är om man får till den känslan i låt. Så man får till värmen på ett bra sätt. Hallå, kan vi gå till någon fest efter det <laughs> Jag vill också vara på en jättemysig, varm fest. Där man får känna sig cool och snygg. Ja, ja som sagt. Vi kör lite varannan kall, varannan varm här nu. se mm. om ni om det här. Oh. Sorry I ruined your special day. Sorry I had you way. I'm sorry I made promises I couldn't even keep up with. I'm sorry I put your feelings to the side to do this shit. I'm sorry I'm the one who put you through all of this. I'm sorry I spend all my time on the roads. I know you.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 in the gallery with a bumper, like Minaj My niggas in the under, quick, quick, fall Small drinks, drinks, vodka in the backyard Like a sponsor, you know who we are Nice in the cold streets More time with my niggas no key they don't wanna know, now they phone me You wanna make money, nigga, show me I'm sorry I ruined your special day Sorry I hate you wet. I'm sorry I made promises I couldn't even keep up with I'm sorry I put your feelings to the side to do this shit I'm sorry I'm the one who put you through all of this yeah. Sorry for my lungs, this stuff looks insane My pride is trapping, baby, trapped know that Free my nigga, got him trapped up in the cage Sorry Tom, du blev väl till det här nu på slutet var, Varför det? Jag blev helt Alltså nu, Vi satt och pratade om den här låten Och så kom jag på att När jag skulle åka på Emma Boda-festivalen När jag kanske var 15-16 år 2005 någon gång så spelade eh, en grupp som heter Las Palmas med Simon G. Det är han som är med i Far och Son. Han, Simon han, Ja, men precis. Mm. Han är en serietecknare. Och så, och jag tror, det, här är, det här är typ en cover på en av deras låtar. Det <laughs> alltså, är helt allvarligt. De, de, de, det är typ min mest kollade YouTube-video. De, de, de, äh, de har en låt som heter... Jag kommer inte ihåg, men det går till typ så här, Förlåt för att förstör dig din namnsdag. Förlåt för att jag kallar dig för Fate. Ja, förlåt, där, förlåt för att jag... Då, då, då, då, då, då. Da, och det här är ju exakt samma grej uh, Sorry I ruined your day Fast med typ lite mer autotune eh, Och lite annorlunda alltså, vilket... Lite modernare estetik Men ha, det är, Vem den här lånomsnubben Än är Watch out Las Palmas might sue your ass Otippat, jag känner ändå att det här är en supergullig, cool, ung kille från London som ändå verkar ha sneglat lite på så här Sad Boys och så här svensk, mm, den absolut. svenska scenen. Och du bara, nej, nej, nej. Han, han, han, han har sneglat på Las Palmas. <laughs> Okej. Okay. Kanske, kanske Tom. Kanske. Ja, kanske. Om, om inte annat. Eh, eh, två kunier på två olika platser. <skratt> för det var en väldigt fin låt. Ja, ja visst var det sant? det var verkligen. Jag vet inte, jag vet inte, du sa från varmt till kallt. Mm. Äh, det står blir inte. Okay, kyl, kyl, kyl, kyl. Kanske kyla i ljudbilden, men ändå... Mm. Det de var väldigt solig och melankol ja, melankolisk. Ja, melankolisk, absolut. Men ändå, jag vet inte. Så här, hade jag, hade jag varit tonåring idag så hade jag gillat att vara ledsen till den här låten. På mm. det sättet <laughs> Tyckte jag den var kall. Absolut. En stilla tår. Okej, okay. ja, verkligen. <laughs> Vad har vi här i bakgrunden? Nu har vi Kyle Hall. Just det. Vem är det? He's uh, the grandson of Detroit. Lite mm -hmm. det så... Theo Parrish, eh, Protege. Mm. Omares, Protege. Ja, Protege till alla de människorna tror jag. Ja. Eh, han, eh, ja, men han blev uppblockad eh, av eh, Omares när han var typ 15-16 mm. som släppte hans första skiva och det bara var så här: helt out there och typ. är inte Theo Parrish jag... släppte Sound Signature? Det eh, vill... f, f FXHE, det är Omar S. Aha, okay. eh, och det. Ja, man blev lite upplockad och så här: Detroit-hussan hade varit inne i ett litet vakuum, och så kom han och bara gjorde det helt outer Prylar Och han har precis släppt en ny skiva för någon veckor sedan som är helt fantastisk, som heter Joy. Vad, vad får ni för för vibe av det här? Um, house alltså elektronisk musik scenen i det Detroit svar på på Just fusion. Mm. Skulle jag vilja säga, det är väldigt trummigt. Det är nästan på gränsen för mig som inte kommer från så här liksom. Ja. Jag har inte spelat funk på musikskola och då blir det här svårt för mig Det är synkopiskt ute i helvete, det är det ju mm. verkligen Och kanske inte det mest, om man tänker i en sorts perspektiv Så är det inte det mest lättspelade låter Nej, det är lite som matematikmusik Ja, lite så kanske, fast ändå Och lite så att man, man går ifrån det här och har en, liksom en, en catchy sampling Eller något mm. som, som folk så här, kommer ihåg supertydligt men jag tror att om man om man skulle våga spela den här på danskåld till exempel så skulle det gå hem för det är super super supersupersvängigt. Mm. Sakta ner lite grann. Alltså det skulle fortfarande smälla på ordentligt. Jag tror folk skulle fatta det mer än vad man, vad man tror kanske. Uh. Ja och det här tycker jag också något. Alltså, på något, eller lite som mm. vi pratade om tidigare så får jag väldigt mycket så här, hela varvet runt känsla av det här. Att så här, Kyle Hall har gått från att vara typ 16 år och samplat någon Soul Jazz Fusion skiva Eh, med någon sån hit i vokal och, och lagt på ett fyra bit till att faktiskt göra den låten själv. Mm. Eh, och det tycker jag är superhäftigt. Det eh, hur, hur bra eller dåligt den är. <laughs> va, va, vad säger ni om vad liksom, är State of uh, Detroit uh, just nu? <laughs> It's bankrupt. <laughs> ah. <laughs> ja, det går inte bra fram. Ja, det det de blev väl konkurs förklarade som stad för något år sedan mm. tror jag eh, och nu, eh, alltså det är ju, alltså Kyle Hall tror jag personifierar den statusen väldigt, väldigt mycket eller nu, jag vet inte det kanske är lite tvetydigt, han släppte ju den här skivan som heter Joy, nu för några veckor sedan sen släppte han i sin första skiva för typ två, tre år sedan eh, och den skivan känns liksom extremt, extremt politiskt Mm. Eh, den heter The Boat Park. Och så sitter han, mm. han sitter framför <laughs> en båt. En, alltså en, en båt som är på land och bara är helt så här sönderslagen. Ja, en mm. väldigt, väldigt strandad båt i ett grått mm. Detroit. Och så har han så här skylinen bakom sig. Eh, och det var liksom han, det var precis efter hans breakthrough. Och han var så här ung och blev flygen till Europa och mm. spelade på en massa boat parties typ i Kroatien mm. och, och så kom han tillbaka till Detroit och det där var allt den, det, det var den båten han hittade och så så ja oh, this is the boat party of Detroit uh. eh, så att eh, det, det, jag har inte varit där själv jag skulle hemskt gärna åka dit mm. eh, men det känns som att eh, vi europeer kanske glorifierar staden för mer än eh, inte mer än vad de är men mer än eh, hur, hur de själva har det. Det ga gamla Detroit-soundet och så vidare. Ja, men typ kulturell appropriering eller appropriation mm. eller vad man mm. säger. Mycket snack om det där att, att just Detroit är ganska folk åker dit för att festa så alltså, inte att det finns inte så stor scen, klubbscen och sånt. Utan det är mer att det är en del begåvade människor som det kommer ur den här svarta... Så. ja historien som har haft utfattiga föräldrar som har varit tvungna att vet, mm. göra vad som helst för att sticka ut. Och så säger de att de är begåvade inom musiken. Och så blir det ett sätt, att, lite som med hiphopen, att ta sig också så här, Ja, vi har ju en favorit i den här podden, Dave Love, ja. Som är så här, en ny rappare som hon är så jävla cool. Men det känns som att det är i hot som är in i helvete och man vill lära ifrån. Liksom. Ja, det är inte Absolut. så konstigt att, att det handlar mycket om att liksom get money och för att det finns inga pengar där de kommer ifrån det är, och det är, på någonsins kanske det driver att de här människorna gör grejer som är intressantare än vad som görs på många andra ställen för att man man är tvungen att sticka ut Och man måste liksom. Mm. Det ja, blir en yttre drivkraft mer mm. än bara för oss att vi tycker för oss är det mesta självförverkligande vi tycker det är kul att göra musik men för dem är det en annan grej det är en chans att ta sig ur. Mm. melankoliskt och vackert och fantastiskt. Wow. Floating Riktigt points. Nice. Ja, en av vår tids största genier. Är det så? Jag tycker det. Mm. Ja. Niklas brukar bli vi, vi, vi hade en period för något år sedan när eh, när jag kallade väldigt många personer för genier och han blev <laughs> Han blev ganska, efter något tag han blev så blev det flyförbannad. Fly förbannad och, och, och blev det så här. nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Nej men det är, geni är ett väldigt starkt ord. Det borde ja. du inte använda i Jonödan i, i sa han. Och det så, har ju gått inflation i det. det. Det har du absolut. Och så tänkte jag till eh, Tills idag, och så kallar jag floating points för geni, och det står jag fast vid. Ja. Jag, jag tycker kan, att, jag att han är eh, ett, han eh, han är värd. Mm. Ja, men han är ju, han ju som, han, hans personlighet skriker verkligen så här, geni. Mm. Det kommer Tom skicka en, en artikel till mig, eller en lång intervju med honom. Mm. När han berättade att han hade när han fortfarande hyrde ett rum på 10 kvadrat hemma hos någon. Du vet, andra hans hyrde ett rum i lägenhet. Så hade han köpt ett så här, gigantiskt, typ 100 kanalers mixbord som man hade i sitt rum som han inte ens kunde använda för att han visste att så här, en dag ska jag... ha Ska jag komma i en situation där jag kan använda det här mixbordet Och då mm. fick jag ett bra pris och då köper jag det Eller det är den typen av snubbe ja. som verkligen att Han vet precis vad han vill och bara gör allting För att mm. och ah, Jag och tror, tror jag... att det här mixbordet hade kostat någonstans Mellan 400 000 och 500 000 oh, Footnote, Som man hade tagit ett banklån på För att han var så här: ah. Det är det här jag vill göra han ser ja, också det, så, så baro, extremt med. nördig ut. Alltså, han är så här, motsatsen till den snidiga. Liksom, ja, alltså, han, han är så här, Axel Boman i han... ena änden och Blotting <laughs> <laughs> <laughs> Point i den andra. Ja, alltså, I alltså... en... Liksom, han har ju doktorerat i, uh, i medicinsk biologi, tror jag. Såklart. Så han är Han har liksom doktorerat uh, och gjort all den här fantastiska musiken och är världens bästa DJ. Uh. Har typ världens häftigaste skivsamling. Uh. Och är... Vill du vara honom eller vill du vara med honom? <laughs> Fast man säkert inte, det är säkert skitjobbet att vara floating point. Ja, jag kan tänka mig att det är ganska jobbigt att vara floating point Och jag har också hört från så här vänner som typ har spelat med honom eller hängt med honom att, att han är ganska konstig att hänga med och inte speciellt inbjudande jag eh, med. men så, så jag känner mig nog jag känner mig ganska nöjd med att lyssna på <laughs> hans musik <laughs> eh, men kanske är. <laughs> Every once in a while så skulle jag vilja ha en liten telefontråd till honom. Ah, och alltså, och bara så här. Hur, hur tycker jag att vi ska. Kan du lyssna på det här ljudet? Ja, <laughs> exakt. Och så kanske man skulle kunna få lite. Är det flowpo? <laughs> ja, Ja, men exakt. Alltså, han, han är en. Vi har, hans uh, smeknamn, Flowpo har ju liksom blivit. Alltså, det har blivit en måttstock. Det har blivit en måttstock och kanske det mest an, använda adjektivet i vår studio. Så, så fort vi liksom vill vill få någonting att låta väldigt, väldigt bra, mm. Mm. Alltså, så, så men Man vill ha ett ljud som känns nästan lite porrigt, alltså... Ja. Alltså, du vet, det, ja. det där ledljudet som verkligen bara, det bara känns så jävla krämigt på alla sätt. Det är inte bara en fin moledislinga utan det är också ett, ett sexigt ljud som verkligen så här, pockar på alla, alla möjliga vis när man lyssnar på det. Jag fattar. Det är ett flowpoet-ljud. Det låter lite äckligt. Förlåt men vi släpper in dig till våran innersta studiokrets hur vi kan sitta och säga såhär. Det är intimt. Du måste ju prata nära micken. Den där hi är inte flowpoet let the flow go <laughs> on måste flowpa upp det här intervjuet hjälp <laughs> <laughs> now tonight on our you don't attention you don't want no i feel No one bangin' to the dance floor Where you shake your girl fast, I'm slow Hit me up and you know I'm all good Do I love you, girl? I don't know Find no one bring her to the dance floor Where you shake your girl fast, I'm slow Hit me up, you no know more good Do I love you, bitch? I don't know I ain't mean to call you out so soul I'm a little bit fuckin'. I'm no control why yo, you why like you I was a more I on tap tackle Lucy for a stroke it that ain't hey, no we got Joe rainy yet bend so with the loop feel like young dude the better yet young malum brand new we's young basky up some more I'll shake your mean bear you all with me stroke Tunji Igge uh, On Go Jag har ju pratat mycket om say, podden Senaste året Hur jag ändå har För jag kommer ändå från hiphop mm. Och har alltid gillat det uh, inte alltid Men senaste åren uh, Men har varit lite trött på det Lite mätt Tyckte att allting låter likadant Ett tag Men den här tycker jag Låter så speciell mm, Väldigt konstig uh, Och ja. så fort det blir konstigt Så tycker jag att det är kul v Vad känner ni? Alltså så här, okej, okay, nu drar jag det igen då. Men, men det, det som är så otroligt fascinerande med hiphop är att det är världens jävla skum... Det är liksom poesi över från början en väldigt så här bare bones-bit mm. som mot alla odds lyckas bli en av världens mest populära genre som drar ja. in hur mycket pengar som helst. Och när man hör... Det var det jag för första tänkte på när jag hör den här att det här är en sån hip som som fortsätter på den... Den traditionen gör någonting konstigt som skaver hos folk. Mm. Eh, och jag tycker också vi skämtade lite om den här Kanye West låten, vad heter den? Cellphone-låten. När du tänker Drake. Hotline jag Drake Bling. med Drake. Uh -huh. Ja, precis. Eh, Hotlabling. Eh, det är också en sån här låt som den är super, super stor, men en jävla, den är ganska myskullåten. Den har en liten jävligt udda över sig. Eh, och det tråkigaste som finns, det är ju när. För ett exempel då den här superdåliga Chilibang mm. Som folk som Hiphopare som tar Typ poprefränger bara rakt av Du vet mm. när man ska göra hiphop till någonting som är Som är lätt och snällt Och som bara är uh. Det som pop med rapp Det är så tråkigt men när man hör så här grejer Blir man glad för då det är verkligen Det är det här som hiphop ska vara Det ska vara skava, vara udda och vara konstigt Och kännas Märkligt som fan men ändå, yeah. ändå bra Ja, men det, det, jag har också tänkt på det mycket på sistone Hur det ändå alltid är där Som de konstigaste grejerna händer Och fem, mm. sex, sju år senare så hör man det i popmusiken mm. Alltså så här ofelbart Så kom, läcker det alltid dit ett tag Och folk brukar också alltid skälla på den här för, När det låter så, här. så bara Gud vad är det här för skit ja. Det är inte real eller det är någonting som är knäppt liksom. äh, men, men folk är alltså, så tråkiga att det, ja, Men att det inte blir EDM Ja, på något sätt. men det, det, jag tycker att det är, att är ganska det kul att... också men ja, ja. det är ju fan den konstigaste musiken ja, ja alltså, alltså det är den konstigaste musiken mm. men på något sätt eh, ändå motsatsen till dem så här, alltså om, om, om man ser typ hiphop Kaosmusik house mm. som som musikstilar som båda kommer ifrån något så här nerifrån och upp perspektiv mm. så är liksom alltså edm har ju alltså den har ju tappat all all koppling till Ja, kanske. Till Just nu känns det ifrån, ju inte så coola, det här är så här, det här är ju verkligen eh, vad säger man? Det är, hyllar verkligen sina rötter på något sätt. David Guetta, okay. alltså det närmsta du, David Guetta eller Avicii eller någonting. Det är ju det är mer ac mm. Det är liksom det är väldigt lite det är väldigt litet det. Ja. det är mer liksom rock and roll ac än vad det är vad House var från början kanske. Ja, men kanske. Är. Ja, men det är muskligt i alla fall. Fläskigt. Fläskigt. <laughs> ja. Fläskigt. Arena rockigt. Det är arena rock. Fläskigt är ett sånt där ord som är, så här, betecknar ganska mycket av det som jag inte gillar. Ja. Men, ja. Uh, vi har kommit fram till slutet så tråkigt. Mm. Det kändes Åh, som att vi hade för kul. Uh, så att det gick alldeles för snabbt. Ja. Ja. Vi Va kanske får Fortsätta prata utan mikrofoner Ja, Änstom, och, och bara kom, ha kom tillbaka också, tänker jag, någon gång jag kommer fortsätta chatta på er <laughs> <här>. <laughs> kommer Vi kommer gärna Får man vara med här två gånger? Jag tror ja, det är bara en one time deal Nej, så. nej nej här gäller alla regler är off Ni kan komma tillbaka nästa vecka om ni vill <laughs> <Härligt>. <laughs> Men vad har ni på gång? Jag vet att ni är så pass tuffa så att ni får åka ner och spela i, i den tuffa, tuffa staden Berlin Ja, det ska bli kul ja. <laughs> Det nej, ska bli jävligt kul mm. Ja, vi ska spela på, på Berghein Panoramabar nu nästa helg. Vilket mm. är eh, en stor bidragande orsak till vår sömnlöshet om vetterna just nu. <laughs> ja, det, Men det, eh, det, det ska det. bli super, super kul cool och vi har typ. Alltså det är alltså det är verkligen. Vi, har, vi är så himla, himla. Trångsynta just nu att det är det enda på vår radar. <laughs> Vad va, <laughs> va, va, va är det som gör att ni inte kan sova? Det, det handlar nog ganska mycket om att det bara är en sån här... Alltså har man växt upp i Sverige och Stockholm så är liksom det klassiska skämtet att Bergen är Stockholms bästa klubb. Mm. Det är bara liksom... Ja. Det, Hur ofta det, är ni där? Det, nu inte jättemycket, men när man var 18, 19, 20 så var i alla fall jag där ja. väldigt, väldigt mycket. Typ en gång i månaden mm. pendlade dit och så här upptäckte teknon och tyckte det var superhäftigt. Det bodde ju där ett tag. Då var det, då var det var där som absolut mest. Och då, ja, precis. När jag bodde där så var jag där jättemycket. Mm. Eh, och nu att man ska så här få chansen att ge något tillbaka till den scenen och kanske själv spela musik för typ nyblivna 18-åringar som inte vet vart de är på väg. Det mm. känns så här, super, super coolt. Är det första gången ni spelar det? Ja, det är ja. väl det som annars kanske inte har varit lika jobbigt. Men det är väl just att det är det jag tror jag alla som har spelat en gång säger att debutgigget på Panorama eller Bergkern är liksom det är väldigt, väldigt speciellt. Mm. Och det är mycket prestationsångest i typ sån grej för att det så, känns så stort. Vad går det för tankar genom huvudet? Alltså det handlar mycket om, om, om just den grejen att så här, man själv varje gång man har varit där så har man haft stora upplevelser och så blir det någon typ av existentiell ångest att man inte ska, ska kunna ge en, en, stor en stor upplevelse till andra människor. Uh. Eh. Alltså ni måste slappna av, känner jag. Ja, jag, vet. <laughs> jag tror det blir, det kommer bli väldigt mycket gitarrsolon. Bra! Ja. Oh, jag vill ha på. Exakt, jag Ja, det annat. hoppas jag på också. Ja. Mycket gitarrsolon eh, mycket oväntade händelser och kanske inte så mycket Kanske inte så mycket planering. Jag tror det är det vi har kommit fram till. Att vi har, typ, har försökt mm. att planera det här för att vi har varit nervösa för det. Så bara struntar mm. vi i det. Släpp det. Ja. Ja. Låt det ske. Men, men som du säger, slapp, att vi ska slappna av. Jag tror att det kanske är våran, en av våra mest positiva och mest negativa egenskaper. Vi har svårt att slappna av. Vi, vi, allting ska vara det bästa vi har gjort någonsin. Det måste alltid vara bäst. Det var så det är. Ja, ja. jag fattar. Bortsett alltså... från alla solen. De ska vara... Riktigt kaffe. <laughs> vi ska avsluta med någonting som ni också har valt. Uh, yes. Francis Inferno mm. Orchestra. Mm. Uh, Shout outs to ja, Griffin James. <laughs> vad vill ni säga om det här? The Hunchback DJ. The Hunchback DJ är vår eh, Vi släppte vår skiva på hans skivbolag Superconscious Records mm. eh, i höstas. Han är en otroligt fin människa och. Duktig DJ Vi hade honom här på en fest förra helgen Tillsammans med Axel Boman Och han är, han är en det är En eh, riktigt bra DJ alltså. han, är, han, är en, han är en unik människa ja. I en värld av alldeles för få unika människor Bra <här> <Jag> avslutning <här> Får man säga så ja. Gud ja Alltså, vad kommer ni vara när, liksom, i evigheten? Vad, vad heter den här albantiten? <laughs> vad var det nu igen? Where are you gonna spend eternity? Lämt <laughs> <laughs> uh, uh, uh, Vad kommer ni spendera evigheten? Jag hoppas att det är i studion. med floating points. <laughs> Exakt med flow på smixerbordet.